Ostea mi se pare că văd un film fără sfârșit. Calea victoriei. Forfota asta mulțime are ceva captivant. E ca o reprezentație fără pauză. Uresc totul în jur. Egoismul orb, Prejudecățile burgheze. Poate undeva totuși în mulțimea asta. Care mișună pe calea victoriei se află un prieten, Prietenul dorit, încă necunoscut. Spre tine, alerg, la marea întâlnire cu adevărul. Pe calea victoriei, din anul de grație 1925, Ceocorii vechi, S-au schimbat cu ciocoi noi. Credeți-mă, sunt un om devorat de timp ca de vierne. Ei Cine-și mai amintește faima de odinioară a prințului mușat? <gătă -i> Prietene ozun, poate ai să scrii odată cronica acestor ani. Calea Victoriei, de Cezar Petrescu. Dramatizare radiofonică, de Nicolae Popescu. Sfârșit de septembrie, 1925. Tren, cu ferestrele puternic luminate, sparge întunericul nopții, apropindu-se de București. Într-unul din compartimente călătorește familia magistratului Constantin Lipan. O neașteptată propunere de avansare îl aduce pe acesta la București după ani grei, petrecuți într-un târgușor uitat de lume, împreună cu soția și cei patru copii ai săi. În același compartiment, lângă fereastră, un bărbat firav și uscățiv. Pe care Sabina ne-a l a familiei la și botezat caton austerul, a țipit cu ziarul pe genunghi. A, a bine dormit bine. caton austerul. Și pot să vă spun și ce visează de așa de fericit. Sabina, Sabina te rog, liniștește-te dacă se trezește domnul. Nici când să se trezească, mamă, nu-l vezi? Visează că în sfârșit a căpătat autorizația să derume cartagina. Sabina, încetează, tată. N-ai auzit ce-a spus, mamă, ta? Da? Dar ce fac, papa? În momentul să profităm de ocazie. Să aflăm cu cine am avut onoarea să călătorim. Sabina, cred. Mamă, văd agățată de mânerul valizei sale o carte de vizită. Să o descifrăm. Ce-i auzit? Nu ne spui nouă ce scrie acolo? Mm, ba vă spun cine e Cato Nausterul? Doctor Mihail Pop Spătarul? Mm. Profesor universitar? Fost ministru de instrucțiune? Fost ministru al sănătății publici? Mm -hmm. Aoleu, chiar ministru? Ma și încă de două ori. Și tu care n-ai astămpări, tocmai acum te-ai găsit să dai drumul la găluletale nesărate. Cato austerul, ai... -o îndrăgă, mama, a fost un personaj foarte serios și respectat, așa că... așa că stai la locul tău liniștită, să nu te trezim cumva... De cât mai e ceasul, Constantin? <sus> nu mai ajunge moare în astă noapte. Încă o oră și trei sferturi. Nu mai am găsit cameră la hotel. Și mai de-ar s -a mai repede vagonul cu mobile, să ne putem aranja acasă. Ele nu iară încep să-ți creezi panică din senin? Dormi la hotel? Așa că mi se împlinește în această seară unul din idealurile mele. Mai ales dacă trebuie să fie o cameră cu fereastră la calea Victoriei. N-am să dorm toată noaptea. Și mâine dimineață ieși în toată trupa la plimbare. Ca familia lui Enache Cocoloș cu umbrele și galoși. Asta înseamnă capitala pentru tine. Nu asta, dar ce altceva? Larmă, prilej de încântare și înveselirea ochilor. Cunoștințe noi, întâmplări noi. Că doar nu să însemne ce înseamnă pentru fratele meu, Nelu. Zău, și ce înseamnă, mă rog, pentru mine, capitala? garaj de unde nu lipsește nicio o marcă de automobil. O arena sportivă unde se dezlănțuie mereu competiții. Bravo, bravo, Sabina. i există zis-o la fix, bravo. Mulțumesc, Costea. Dacă vrei, o zic și pentru tine, tot la fix. Ei, dacă e așa, doi drumuri. Drum. Pentru tine, dragul meu frățior, care ești rebelul familiei, A? capitala reprezintă facultatea, conferințele și biblioteca academiei. Întâlnirea cu acele cercuri de revoluționari care să te scoată din orizontul mărginic și meschin al acestei familii burgheze. Sabina, te-am rânat să încetesc cu glumele astea insuportabile. Mă să ridic glasul la să trezesc din somn pe domnul ministru. Fost ministru, dragă papa! Dar asta nu are de sigur nicio importanță. Mult mai interesant ar fi dacă aș putea vedea prin fereastră la ce gara am ajuns. La vintilanca, domnișoară. Mersi, domnule ministru. V-au cam deranjat copii cu neastâmpărul lor. Sabina, mai ales, știți, e mai... Nu, de fel, de fel. Nu m-au deranjat și de puțin. C Costea, nu, nu mergi cu mine pe culoar să ne mai dezmorțim puțin? Dacă mă rogi, nu tu... seama. <coughs> Să să adus aminte, că mănăuș. Dar apropo de venirea în capitală, de ce n-ai spus cum vede și iubita noastră surioară Ani cu 2 ani traiul în capitală, a? Să-ți spun drept, costa, cum cam stătea pe limă. Da, Ana cu ifosele ei, da. nu prea înțelege de glumă. Așa că m-am lăsat pe gubașă. Și, și ce-ai fi vrut să-i zici? Ce-ai ce? Aș fi vrut să arăt că pentru domnișoara Ani, Așa? care abia a terminat pensiunea, Capitala înseamnă decorul, în sfârșit, vrednic de factura ei înaltă, aristocratică și țăfnoasă. Da, da, da, da. Loja la... Loja la teatru și la operă, da. relații cu lumea mare, prieteni de neam ales, poate un logodnic din aceeași. Oh! Și în limba scunțită să dragă. Fac și eu ce pot. Yes. Ce, ce. Privește în compartimentul vecin. Unde? Ei, ei văzut pe cei doi cu ce foc discută. Ah, o se pare că se cunosc de când lumea. În compartimentul alăturat stau la taifas un bărbat corpolent din calea afară, cu haină de lustrin neagră și vestă albă bombată pe pântec și o femeie slabă și uscată ca o scândură. Sabina i-a numit din prima clipă Pinguinul și Barbara Ubrich, ultima poreclă relevând o asemănare fizică izbitoare între călătoria aceea și o cunoscută actriță de cinema de la începutul secolului. Am auzit că ai devenit mare scriitor Ziarele pe care le primeam din țară vorbeau despre dumneavoastră ca despre cel mai mare. <laughs> <laughs> Îi dai voie unei prietene vechi să te fericite? Oh, toate sunt exagere. Oh. <laughs> În cărțile mele se află atât de puțin din ceea ce crezusem odinioară că am într-adevăr de spus. Erai ambițios și ai devenit modest. <laughs> Erai porniță cu cerești lumea. Te regăsesc dezgustat, poate fi s-a lăsat cucerit atât de ușor? Nu, no, nu, no, eram tânăr și acum nu mai sunt. Mm. Uite de la mea asta, s-a hrănit dintr-un mort. Din celălalt, eu de atunci, pe care l-am asasinat. <laughs> eu văd împotriva că ai rămas același. Literaturizezi viața. A, impresia dumii ca om de știință. Aflu că după o muncă de 17 ani... Întorci în țară cu o diplomă de doctorat a Sorbonnei <laughs> Docentă, titluri, lucrări Cu puternică reputație în specialitate Nu-i nimic extraordinar în asta Am urmat exact drumul pe care-l visase Și nu regret Ei, De aceea te și invidiez Eu am parcurs viața în de o amăgire. Îți amintești visurile noastre, prietenă? Mm, mă mai întrebi? <laughs> Erai cel mai înverșunat dușman Al celor care căutau fericirea în tocmai, tocmai. În jurul nostru, pe mulți se măcinau ambiții vulgare, unii se pregăteau să cucerească situații politice, alții avere. Noi singuri ne înțelegeam, ne credeam plămădiți dintr-un aluat excepțional. Mm -hmm. Așa și era, dragul meu, atunci. Găsisem cheia fericirii, cifrul ei secret. Aceasta însemna că trebuie să ne bizuim pe chemările din noi. Dumneata, visai un laborator da? Eu simțeam o singură datorie Să-i liberez lumea care crescuse în mine Odată cu mine Să scriu despre ea Ceea ce ai și făcut prin cărțile tale A, Crezi? Îți amintești, veche prietenă Ce mi-ai urat în ziua aceea? <laughs> hmm? <laughs> Ți-am urat, dacă nu mă înșel Să-ți clădești singur soclul statuii Un tank de cărți Ei bine, dragă prietene. <laughs> Cărțile acelea le-am scris, mi-au adus tot ceea ce nu le ceruse. Academie, faimă, bani chiar, o? mai ales bani. Mie, care adesea n-aveam bănuțul unui covric de dimineață. M-am deprins să simt în urma mea câtul necunoscut întoarce capul și spune șoptind cu evlavie, acesta-i Teofil Steriu, scriitorul, romancierul, președintele Academiei. O singură imputare în fac toți Nu corespund imaginii convenționale N-am chică N-am port romantic Sunt un om oarecare Cu burtă, cu chelie Ți-a căzut cumva în mână vreunul din romanele mele? Nu Cu atât mai bine Cu atât mai bine să nu le citești Sărmane prăvălii de păpuși umplute cu tărâțe de lemn Sărmane parodii Sărmane surogate Ale oamenilor vii pe care i-am Purtat o dată în mine. Erau eu, nu prea pot să te înțeleg. Ai făcut tot ce ai dorit. Ț-ai realizat visul. Ne, da. să zicem că l-am realizat. Dar incomplet, ciuntit, caricaturizat. Pentru asta mi-am interzis orice pasiune în viață. Ei, dar așa am -mi visat misiunea de scriitor? mai ți minte? Vroiam să pun și eu o lespă de grea pe o lume care moare, să pregătesc o lume mai bună ce mai rămas din eroii pe care îi întrezăream atunci? Și când te gândești că se mai găsesc alții gata să reia același drum. Spunând aceste vorbe, Teofil Steriul n-ar fi bănuit că este un profet atât de inspirat al realității. În același tren călătorea un tânăr negricios și deșirat. Ion Ozun, așa se numea tânărul, visase la ziua în care avea să ajungă în capitale. Să-și afirme aici talentul de ziarist și scriitor. Scrutând în tunericul de afară, Ion Ozun își omora ultimele clipe ale călătoriei, încercând un dialog cu un flăcău care se urcase în vagon cu puține stații în urmă. Aș fi putut să cumpăr un bilet de clasa a doua, dar... Am preferat să păstrez cele patru bancnote de câte o mie de lei Cu ele trebuie să mă descurc până ce-mi voi rostui viața Te gândi foarte bine La început de drum rezervele sunt necesare Am mai luat cu mine și trei scrisori de recomandație Azi bune și scrisorile de recomandație Numai să fie adresate cui trebuie și de către cine A, trebuie Despre partea asta n-am nicio grijă O scrisoare de la fostul meu profesor de limba și literatura română A. Mă recomandă marelui scritor Teofil Steriu îl asigură că sunt o nădejde a viitorului Așa? E, cu ăsta, frate Dacă ea înseamă scrisoarea, ai dat lovitura A doua scrisoare mă prezintă jurnalistului Mirel Alcaz Pe care l-am găzduit în timpul războiului Ne este îndatorat a, Bună și asta Ziariștii sunt oameni cu relații Mai ales Mirel Alcaz E un pișichier. În fine, mai rămâne să mă prezint unui fost coleg de liceu Bică Tomescu A plecat acum trei ani în capitală să se inițieze în meșteșugul actoricesc a, Eu unul pe ăștia nu prea pun bază. <laughs> Nici eu, dar Bică Tomescu mă așteaptă pe peronul Gării de Nord și mă duce direct la o adresă unde sunt camere de închiriat. Aha, așa da, câștigi timp și mergi la sigur. Sunt gata să înfrunt toate potrivniciile vieții. N-ai idee cât mai avem până la București? Cum să nu? Am trecut de Chitila, așa că ajungem peste câteva minute. Asta ca trebuie să afli totul, du-te, si ce facem dupa! Nu, nu, Sabina, nu trebuie sa vedem, Sabina! Ce faci, cred? Sabina, star! Nu, trebuie sa vedem, de tot! Loc, loc, loc, loc, Lasati locul sa o domnul doctor! Lasati domnul doctor! sa vadă pe domnul doctor Mihain, poți băzarul, sa o vadă pe accesul! S-a Aici nu mai e nevoie de doctor. E nevoie de sicriu. Ai văzut costul. E îngrozitor. Cum poate să facă cineva una ca asta? De ce? De ce s-a Era mai bine să nu-mi vin aici, ți-am spus, ți spus că nu trebuie să vin aici. Ați am zis, mulțumesc foarte mult, Sabina vezi, dacă nu erați însă dumneavoastră să mă trageți de pe linie. să să aveți grijă că era să vă calci. Ați Ați m -a. M -a mulțumesc foarte mult, sub Sabina, sub Sabina. nu te dădeați seama ce se întâmplă cu noi, sora mea era foarte turburat, aproape să-i vine rău și uite, uite, uite. Bine că nu s-a întâmplat nimic. Ați voie să mă prezint, Eu un o ziarist și scriitor. bine, Costa Lipan, student, Sora mea, Sabina. E, teribil acest oraș, și teribil da. în fiecare sinucideri. Un moloc care nu se mai satură. După vreau ca ziarist, vedeți atâta? Da, da, da. Bacone, bata, bacone, bacone, bă rog, bă. Bă. Să a să oh. de Sper să ne cunoaștem mai de aproape, domnul Salvator. Da? trecut zile, săptămâni, au însemnat pentru tânărul Ion Ozum atâtea mare deziluzii și experiențe întristătoare. Mansarda visurilor sale, recomandată de actorul Bică Tomescu, vecinul său, îi oferă doar priveliștea strâmba unor acoperișuri bestrițe, a unor gândaci negri, iar banii sunt pe sfârșite. Nu-l deranjează decât proprietarul sau bică Tomescu, amândoi foarte rar și cu scopuri precise. Intră! Ia, vă găsesc chibriturile, de ale dracului de chibriturile. Ah, dar ce-mi văd ochii? Ți-ai schimbat-o în Da, m-am Ei, bravo, ți-am spus eu ce era claia aia. Așa încep să te civilizezi și tu, Băjane. Progresezi, progresezi în pas gimnastic, în pas alergător, în galop de curse, ce Când mai... Cât așa progres mai bine e, Nu vorbi așa, ți-am mai spus. Aici trebuie să ai răbdare, să prinzi momentul. Apropo, ar trebui să încerci și tu o piesă mai dialog reușită e asigurată Formulezi apoi pretenția să crezi eu neapărat rolul principal și dacă nu ți-o plăcea ce am să scot din el să nu mi-spui mie bică asta și tu, de piese mea mi de mie Dar da ce ai bre ce ai ce naiba parcă tot e și splo toate au să se rezolve o garantez eu garanțiile tale ce garanțiile mele ți spun fiindcă eu cunosc București cum îmi cunosc buzunarele la început scârzie apropo ce ți-a spus Teofil Steriu n-a venit încă și -al caz? de ce te poartă cu vorba alcas de unde să știu de ce mă poartă cu vorba Alcaz? Cum văd, parcă tot eu sunt vinovat. E să știi că ești vinovat. Ești vinovat fiindcă nu te ții de el destul de Al Alcaz are relații, învârte pe toți pe degete. m invitat să iau dejunul cu el mâine. Zice că altfel n-are timp să mai stea de vreodată pe velete. de ce nu spui asta, dragă, Jean? Dacă te-ai invitat la masă, se schimbă chestia. Este ca și făcută treaba, ți-o garantez eu. Ai o țigară? Pachetul e pe masă. Oh, fumezi tot de pachet. Ia o țigară de la Bădia, specialitate. Mulțumesc. N-am mai fumat o țigară ca de o săptămână. Cu banii pe care i-am, nu-mi pot permite așa ceva. Ză? Și cât mai e? Mai am 377 de lei marșilați. Hai, și în ce te plângi? Poți să-mi pași și mie o hârtie de 100 până iau honorariu de la teatru. Mersi, merci. nu te osteni, am luat o singură. Bine, dar îți spunem. Lasă, lasă, lasă. Știu că ți mai datores 200, fac în total 300, nu? Avem nicio grijă, eu țin socoteala exactă cât și cui datoresc. Paci și noapte bună! Noam, nu, nu, nu uita să-i pui mâine o pilă serioasă lui Alcaz. Ascultă-mă pe mine că scâine bătrân. Când vrea el, poate multe. La revedere! Arată-mi și mie unde este masa domnului Alcaz. A domnului Mirel Alcaz? Exact. Am o întâlnire cu dumnealui aici, la ora 1 și un sfert. Dumnealui vine întotdeauna după 1 jumătate. L-au mai căutat doi domi până acum. Da. A fost sunat și la telefon. Până atunci să vă servim o țuică. Da, e o idee. Vă servesc într-o clipă. Da, într -o clipi, da mulțumesc. Mă ierțe, dragă, o ne-am întârziat la externe. Tocmai mă aranjeam plecarea la Geneva și n-a tras Jean o de nu mai puteam scapa, dragă. Teribil pisă loc. Încolo, băiat admirabil, Jean. Dar despre care jean nu vorbește? Ești ca cai cum? Care e Jean, dragă? Jean Georgescu, secretarul general de la Externe. Ah, da, sigur, trebuia să mă gândesc. Păi, vezi? Mă... Da, văd că nu-i comanda nimic. Că da, da, am comandat tot suică. Te-am așteptat. În acest da. caz dăm voie să fac un meniu pentru amândoi. Da, da. Dragă trebuie să-și neapărat cunoștință cu cei de la cap și, uite, de aici, din teatrului și de pretutine, ca să te răzbești, bucurești, dragul meu, condiție, să-ți cultivi relațiile, să problemațiile. De ce am și rugat să mă ajuți. Mire! Oh! nu Pe care Mai plakat alaltă seară! Te-am așteptat până la două și jumătate. Am spus, mă- pranz, că nu știu precis. Da, poate da, vin, da, poate nu. Altfel, știi că <laughs> sunt cel mai exact om din lume. <laughs> <laughs> a, a, a, Dă voie să-ți prezint pe un prieten, Ion Ozun. Na. Tânăr publicist și scritor de care are să se curând. E, de -a, de -a, de -a, de -a. Vă rog să mă scuzați o clipă, văd doi prieteni care îmi fac semn de la altă masă. Doar două cuvinte și mă întorc. Vă rog să mă scuzați, da? scuzați Zici că te numește Ion Ozun? Da. N-am auzit de numele ăsta. Am publicat numai prin reviste, doar fragmente fără importanță. Nu sunt grăbit. E foarte dar... frumos pentru un tânăr și foarte rar pentru vremurile astea de oameni grăbiți. Ca prietenul dumii tale, Mirel Alcaz, pe care îl văd întoarcându se el e veșnic. iată mă din nou la dispoziția de dumneavoastră. Am aflat o nouătate senzațională. Împărăutul nu se mai face. M-a asigurat Fred, înseamnă că zilele guvernului sunt numărate intrăm în criză. Kelner, da, da, da, plata că mă grăbesc, nu. nu Bine, Mirel, dar nici n-am vorbit. Dragul meu, să spun. Da să-mi să treci spune... pe la redacție. Cum trebuie să mă duc neapărat la tipografie, să intre știrea dragă în ediție. Da? Aranjăm mâine poimene în nicio grabă și ascultă ce ți-am spus, cultivă relațiile. Da. Vină, vin da. puțin mai aproape. Da. Ascultă, dragul meu, uite de exemplu, Prințul Antoine Moșat. Te previn, e curățat complet. De altfel mi se pare că se și înseapă de la o vreme. Cum adică să înțeapă? Ah, oh, greu mai înțelegi cum, cum, seringa morfina Hai să-i vezi ochii, supravechează-i mai atent privirea. Te las cu el că mă trebuie și nu dar să treci pe mine, da? La revedere, mon prince! La revedere! La revedere! La revedere! Miren. La revedere. haide să plecăm și noi. Te iau cu mine la o plimbare. Mă așteaptă la colț mașina lui meu, Barbu. Când văd automobile din astea pe calea Victoriei, parcă sunt prada unui vis urât. În inima mea e un alt București și o altă cale a Victoriei. Uneori îmi vine să cred că vremurile au schimbat doar podul Mogoșoaie de la 1880 în calea Victoriei de acum. Din 1925 Vreți să spuneți că orașul și strada aceasta nu s-au schimbat? În esență, nu, nu. Eu văd mare asemănare între ce a fost și ce este Atunci când cânta un calemgiu serenade cherei duduca Chiera duduca există încă Numai serenada sună altfel pe calea victoriei din anul de grație 1925, ciocoii vechi s-au schimbat cu ciocoii noi. Schimbul acestei adunături pe strițe de ciocoii noi e calea victoriei. De ce, mă întorc și stau mai mult în trecut. Iubesc acest trecut, cum iubesc și orașul acesta. Am să mor în el fără să fi trăit ceea ce se cheamă o adevărată viață. Tinele nu cred că poți înțelege ceva din ceea ce încerc să ți explic. Ba, da, cred că înțeleg. Nu, nu nu nu, că... nu, nu, nu, nu. Așa ceva nu poate înțelege decât un bătrân seclit și uitat de toți ca mine. Oricum, îți mulțumesc. Eh, și acum hai să o luăm pe strada aceasta în sus unde bueno, lasa sa pe cala victoriei Constantin Lipan. Nu? Tata nu s-a întors încă. Nu. Cred că e la minister. Da, sigur. Sigur am să-i comunic. Bună ziua. Cine era? De la tribunal. Da? Spuneau că întrunirea de dupa amiaza s-a amânat pentru mâine la aceeași Costea. Costea. Ce? Costea, m aflat ceva extraordinar. Da. Pentru tine toate sunt extraordinare. Extraordinar. Și... Dacă mă e așa, nu-ți mai spun. că te-a rugat să-mi spui? Află află că tot am să-ți spun. Ai să vezi și tu că e extraordinar. hai, spune o dar de ce e? nu un nonco. Îți mai amintești de Barbara Ubri și de pinguinul nostru din tren? Ei bine, nici nu-ți închipui cine erau. Stai să vezi. Știi că am avut aserbare. Directoarea școlii era foarte fericită că a primit concursul scriitorului Teofil Steriu. <sus> și mai mare caz, făcea de conferința domnișoarei Laura Crețulescu, doctor în științe fizico-chimice la Sorbona, premiată de Academia franceză de Științe, E exact. nu va legătura, ce... E bine cu astea! E bine, e bine ce? E bine, erau ei! Cine? Pinguinul și Barbara Ubrich din tren! Da? E. <sus> Da, e, e, e, ceva, e... Cum e ceva, e, e. ceva? Teofil Steriu ne-a citit o poveste cu un câine. Fetele au izbucnit în plâns. Vai, dacă ai ști ce frumos a citit? Costa, am să te rog pe tine să-mi dai câteva cărți ale lui. Ai ceva? Se înțelege că am, am aproape toate volumele, dar să știi că nu e o literatură de fleacul cu dansator, palasuri și toate da. mosturile lui Moris de Cobra, da, autorul favorit al anei. Nu, nu, nu, Teofil Steriu a văzut tot tragismul vieții. Îmi pare rău că nu ne-am uitat mai atent atunci în tren. Eu am crezut că e un îmbogățit de război, un, un burtă verde. Un burtă verde. Da. Fetele i-au dat un buchet de flori, mm. iar el s-a dus galant la directoare mm. și i-l-a oferit. Ce păcat că-l strică, strică fizic. Uite, strică fizic. Tu ai fi vrut să fie ca Rudolf Valentinu sau Ramon Novaro al vostru? Vine că... tata! da, da, da. Mersiua copii. Mama, mama unde e? E plecată în orașul. S-a întâmplat ceva nou? Nu, nu s-a întâmplat nimic nou, papa. Doar un telefon de la tribunal îl spuneau că... Da, da, știu, știu, știu. Am să vă dau eu o veste bună. Ce? M-a chemat ministrul în audiență. Oh. Mi-a comunicat la telefon că este vorba să-mi dea delegația de procuror general. Ce înseamnă asta, papa? Înseamnă cel mai înalt post de încredere în justiție. Oh. Tot parchetul la dispoziție mea. Dacă era mama acasă, sunt sigură ce-ar fi spus. Da. O, sunt bucuroasă, Const. Cea Îți tot spuneam eu, Const. Dreptatea vine târziu, dar tot vine, Const. Postul acela, Const, nu-i așa care are un daos de diurnă? Const. Nu este vorba de asta, copii, deși va crește simțitor și divurna. Important este funcția în sine. Misiunea mea însă e delicată și mai plină de răspundere. Tu, Costean, calitate de viitor jurist, ești cel mai în măsură să o știi. Eu, papa, urăsc dreptul și nu pot respecta aparatul de astăzi al justiției. clar. Ce fel de vorbă e aceasta, Coste? Papa, am deschis astăzi și am citit un dicționar juridic la capitolul procedură. Nu e nevoie să citești mai mult ca să înțelegi ce e justiția. Ce a ajuns ea în burgheziei parazitare, a purtă verzilor îmbuibați. Eu tot nu pricep ce vrei să spui, Coste. Ce are face justiția eternă cu eternă. îmbuibații de care de vorbești? Eternă, da? În dicționarul acesta, papa... Am găsit toată enumerația termenilor întrebuințați în procedură. E cu mai bine ca mine. Asignație, citație, rechiziție, opoziție, notificație și așa mai departe. 350 de cuvinte sau de locuțiuni care înseamnă o formalitate de îndeplinit. Mai exact, un truc, o, o, o stratagemă, un vicleșuc menite să întârzie ceasul hotărârii. Asta e justiția din anul de grație 1925. Un mecanism complicat, înadins. N-a zis ca să-i încurce, să-i să infunde pe cei de apărare. Acestea sunt copilării. Da. Coste. Paradoxul ieftine da, pentru și da. din anul întâi de facultate. Când te vei pătrunde adânc de știința dreptului, numai atunci ai să înțelegi. Am trecut și eu pe aici. Eu am să rămân, hai, Haide, haide, haide. Hai, hai. Da, da. Nu vorbi copilării. Amintește ce spune și mai ales ce simte prințul Ecluido din, din vierea lui Torstoi. Amintește. -i. Știința dreptului nu se conduce după romane. Copile, Tolstoi a fost un nihilist. Lasă-l pe scriitorul muzic parte și citește pandectele. E, e, copii, eu am să trec dincolo să mă schimb. Mă așteaptă ministrul de justiție, Gică Elefterescu. Ah, a venit așa, Este da. omul care le trebuie. L-ai văzut? Dar are o reputație de om onest, străin de politică. E sărac și fără legături în capitală. Prin el vom face să explodeze bomba. Îl vom avea la mână pe marele. Marele Iordan, Hagi Iordan. <laughs> Întâi dezvăluim afacerea Osias Mladoveanu, Banca Continentală. Apoi l-atacăm la frontal pe marele rechin al petrolului. Destul l-am așteptat. No, am făcut pe băiatul bun, pe serviabilul, într aceasta însă îmi trebuia un om de tipul lui Constantin Lipa, un maniac al justiției poreclit incoruptibilul. <gătări> <gătări> nici să-și dea seama că am să văd în cea mai coruptă și mai scandaloasă afacere. Ăsta, cu dreptatea și conștiința lui, e în stare să-și vără pe taică și pe baică sa la pușchărie. Exact ce ne trebuie. Da. Dacă nu exista, trebuia inventat, spune-i. spune, -i. spune -i să intre. Prea bine, domnule ministru. <gătări> Poftiți, poftiți, domnule Constantin de Pană. Păi, poftiți. Domnule, nu, nu, Costică. Am Cu mofturile astea dragă, Costică, nu. De când am devenit <cute> pentru tine, domnule ministru, nu, nu, nu. Trebuie să știi că am rămas gică cu fostul tău coleg de clasă. Gică, atât și nimic mai mult. Că ai zis, Costică, dragă de mutarea ta aici, nu? Da. Surprins, <laughs> ai? <laughs> Tocmai dacă n-am venit să-ți mulțumesc, dragă domn, Gică, Gică, Gică. Dragă Gicule. Așa. <laughs> eu numai fiindcă nu știam care-i întâmplă. Ei, lasă astea, dragă Costică, să vezi că lucrurile s-au petrecut mult mai simplu. Ia, spune-mi, câți ani am fost noi colegi? Doi sau trei? Doi, doi. În <laughs> clasa așa, să-i plecat la Iași. Așa, exact. Îți ziceam costică incoruptibilă. A trecut mult de atunci Am mm. și uitat Da, ce vremuri ferice, bre, costică bre. Ce zici, te-ai întrebat De unde mi-a venit ideea să te aduc aici? De întrebat M-am eh. întrebat, dar n și ghicit Telegrama Telegrama de felicitare Când am depus jurământul Ia spune ce te-a făcut să-mi dai telegramă? M-am hmm? bucurat sincer că am citit așa? în ziare solenitatea în instalării dumneavoastră... Nu, no, nu! No. Instalării tale A -a -a. la minister și ți-am trimis telegramă. Bine, no. nu. Nu-i importă cum ți-a venit inspirația. Fapt este că numai așa mi-am adus aminte că intrase-și cândva în magistratură. Și pe urmă mi-am mai adus aminte ceva. Ceva ce nu se uită, dragă Costică. Întâmplarea cu mine și cu Naum. Hmm? Îți mai amintești? Da, pu puțin, puțin, foarte... Nu, nu, nu, văd că ai uitat. Eu n-am uitat, fiindcă era soarta mea în joc. Ai dovedit atunci că pui dreptatea mai presus de orice, de prietenie și de orice. În cercetarea n-a putut stabili dacă eram eu vinovat sau naum, tu singur aveai mână soarta noastră. Îți spun drept că m-am temut. Mai întâi, naum în era băiat bun și bine notat de profesor, pe urmă era și cel mai bun prieten al tău, eu aveam toate aparențele împotriva mea, dar tu, nedesmințitul incoruptibil, te-ai ridicat și ai spus adevărul. Țin minte chiar că ai insistat, spunând că pui dreptatea și adevărul mai presus de prietenie. Aceasta o spun și acum. Pe știu, dragul meu, știu, m-ai salvat atunci, fiindcă știai că nu sunt vinovat, ai făcut-o pentru adevăr și dreptate, fiindcă așa-ți dicta conștiința, să știi că m-am hotărât să inaugurez o era nouă în justiție Tu să nu mă judești după aparențe Nu, nu, nu aparențele tot. poate sunt uneori în defavoarea mea Și nu. poți tu să-ți spui Ăsta e un om mâncat de politica partidelor Stricat de lupta subterană dintre ele mi-aș permite să spun asta nu, nu, nu, nu, nu, nu e nevoie să negi așa gândește toată lumea Dar, dragul meu, aparența e înșelătoare Pentru mine, politica a fost un mijloc, nu un scop Vreau să-mi leg numele de o operă de purificare, vreau să le dau la cap tulharilor, tulharilor de oriunde, numai tu poți să mă înțelegi și numai în tine pot avea încredere. E uite, de asta te-am chemat. Da, hm? da, eu nu cunosc pe nimeni aici, intrigile politice îmi sunt străine, nu o să mă descurcă. În... Așa și trebuie! No, oamenii de aici nu mai puteam să încerc nimic, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. există câteva chestiuni urâte și grave, de care n-a cutezat nimeni să se atingă, eh, eu îndrăznesc, știu, știu că aceasta poate să mă coste cariera politică, da, da, da, da. hai să primești peste câteva zile delegația de procuror general, eu nu-ți cer decât să-ți îndeplinești misiunea, fără nicio rezervă, fără nicio restricție. Să nu mai tolerăm nicio mistificare. să sfârșim odată cu toate minciunile, dragă Costică. Mă tem că nu voi corespunde așteptărilor no, tale. No, no, no. E o misiune atât de delicată. Lasă, și... lasă modestia, dragă Costică. Te știu. Toată cariera ta vorbește pentru tine. În fine, nu, nu, nu. am înțeles, dragă Costică. Să-mi dai un telefon după ce apare decretul de numire. Azi. Te rog. Îți mulțumesc, Numai să... Nu, nu, nu, lasă lasă lasă la revedere! La Aștept revedere. telefonul tău, te îmbrățișez! Vă salut, domnule! În tot respectul domnule! <laughs> Ați sunat? Ați sunat da, da, -a sunat, gata, pe imbecilul ăsta de Lipan, l-am îmbrăbozit exact cum vroiam. <laughs> e, e de o naivitate, l-am dat gata cu povestea despre instaurarea unei ere noi de justiție și dreptate. <laughs> Bomba a fost amorsată, estimabile Iordan, Hagi Iordan, de acum între noi doi! Zi cu ger aspru de sfârșit de ianuarie. Disperat și înfometat, Ion Ozun, tânărul plin de visuri, care abia susise în București, așteaptă zadarnic pe culoarele redacției unde lucrează Mirel Alcaz. Cine să-l asculte? Cine să-l înțeleagă? Fauna gazetarilor venali e în așteptarea scandalului declanșat de Gică Elefterescu, ministrul justiției. Și încă ceva alt caz. Ordin, domnule director. Urmărește cu mare atenție chestia osea la Banca Continentală. E vorba să-i aresteze. Ai aflat ceva nu? L-am sunat pe Ministrul Justiției, pe Gica Elefterescu. Imposibil să scoți ceva de la el ani S-ar părea că vrea să-i joace un ringul, lui Iordan, Haji Iordan. are cu ceva la mână. Mm. Și vrea să stoarcă bani serios de la rechinul petrolului. Hm. Nu pricep jocul lui Elefterescu. Nu-i ușor să-l dea cineva peste cap pe Iordan, hagi O, Vrea Elefterescu să riște, îl privești. că Elefterescu arăta prea vesel ca să nu pregătească v-o far Joacă tare! Nu-l nu împunde el pe Hagi-Iordan. Când l-am întrebat ce are de gând, a strâns din numer. Dragă-mi zicea, eu las parchetul să-și la călătoria. Da, Nici da, nu da, vreau da. să mă amestec. Da. Și voi la ziar puteți tipări tot ce știți, nu mă supă. Ai văzut? s am spus Prudență. Cel puțin până ce se aleg apele. Nici o grijă, patroane. M-am prins și eu prea insiste să dăm publicitate scandalului ca să nu intre și asta în calculele lui. asta e mai prost. Cu Osia sunt prieten. Vladoveanu a servit întotdeauna gazeta. De Banca Continentală ne leagă interese. Iar Iordan a Iordan mi-are la mână cum îi are pe toți politicienii și mai toate gazetele. Nu putem să ne aventurăm în niciun caz până nu aflăm exact ce urmăriște Lefterescu, așa e. Poate e numai o manevră de intimidare. Îi strânge ca să obține ceva, cine știe ce. În orice caz, cu procurorul acesta general Constantin Lipan are să fie foarte greu să dea îndrăt chiar când o vrea. E încăpățânat și e rigid ca un cătăr. la cine în definitiv acest Lipan? Eu nu pricep, unde dracul a scos și pe ăsta? pare căzut din lună. Tipul este un maniac al dreptății, un tip primejdios. Sunt sigur că într-o zi o să devine incomod și pentru stăpânul său, zic că e Păi, oricum, ar fi un lucru de rol da. Cea mai mare prudență... Nicio grija. Nu trebuie să facem nici jocul Elefterescu, dar nici să se simtă că îi sprijinim pe osia și pe Mladoveanu sau Banca Continentală. Navigăm între două ape până vedem care barcă trage la fund. Iar despre acest uh, Lipan nici un niciun cuvânt. Am înțeles. Nu avem niciun interes, să-i servim publicitate gratuită. Zis ce-ai făcut, patroane. A... Apropo. Apropo, uite că uitați-mi. Vă rog. Vreau să evit o chestiune penibilă și pentru mine și pentru din Tu ai dat reportajul cu remaniera lui Guancea de la domeniu? Eu, adică, în știu. eu l-am văzut și Dar nu mi s-a părut. -a, l ai văzut? Adică? Adică le a adus la gazetă confecționat, gata de Tomulescu, care îi vânează portofoliul. Știi bine că Guanci e văr cu nevastă mea. Nu mai era nevoie să-ți spun că trebuie să menajat. Nu te întreb cât ai încasat de la Tomulescu. Înțeleg afacerile voastre, dar totul are o limită. E a treia oară când se întâmplă. A patra oară să știi că mă lipsesc de servicii. Dar patroni... Niciun patron. Eu nu permit să vă faceți în casa mea și cu banii mei toate mendrele. Eu sunt stăpân și dorința mea trebuie să fie ordin. Asta este. Am înțeles. E, ce mai aștepți? Am terminat! Și a patra oară sistemul meu, pălăria și bastonul, Adio și n-am cuvinte! Putem lume de hârță o voi, am de unde alege! Pe gata, șterzi-o de aici! Am înțeles. Domnule... Domnule Mirel? Aha, tu erai o zun, tot pe aici? Tot pe aici? Da, tot. Iartă-mă, fără voi am auzit discuția ta cu directorul. Țipa lângă ușă așa. A, tragi cu urechea, nu? Ți-am explicat. Eram aici și fără să vreau am auzit. Păi, cred și eu. Tu ești întotdeauna aici. Credem m-am săturat. Nu mai... Dar ce pot să fac eu, monșer? N-ai noroc și pace. prevalia noastră e completată. Știi că n-am mâncat nimic de... de 48 de ore. Am furat o bucată de pâine. Se poate. Se poate și încă cum. O zi întreagă mi-am trăit pace pe calea Victoriei lichnit și înghețat. Priveam cu ochi de fiară înfometată, vitrinele băcăniilor, grătoarele cu mici. Și am eu vreo vină? Puteai să mă ajuți sau cel puțin să nu mă duci cu vorba. Uite ce, dragă, mă să ne lămurim pentru totdeauna. Nu pricep deloc pretențiile dumitare. Ți-am mai spus să mergi cu mine la interne. îți făceam rost de câteva mii de lei de la ajutorul presei. Ai refuzat. Că nu ceream pomană. Dar asta nu este pomană. Toată lumea aia de la ajutorul presei. Cunosc mă, mea. Pe urmă trebuie să, să faci sluj în fața celor de la interne. Eu voiam să muncesc cinstit, domnule Alcazu. Am apelat la dumneavoastră ca și la alții, numai ca să-mi să dai ocazie să muncesc, să arăt la ce sunt bun. Foarte frumos, foarte onorabil, cu singura rezervă că eu nu sunt oficiu de plasare. Ah, da. Am înțeles, domnule Alcaz. Pe semne că am greșit eu de la bun început. Îmi cer scuze pentru deranj. Fără supărare. din coane, Mirele. Vină cu De când mai vine individul acesta, spui că nu sunt aici. Nu-l las să intre. A început să mă agaseze. Ai înțeles? Ziua, noaptea, seara, oricând, sunt plecat. Înțeles, Coane, Mirele. Ziua, noaptea, seara, oricând ar veni, dumneavoastră sunteți desplecat. Neculai, mașina. Înțeles, domnirea. Să mă recreez un pic. Să dau o raită pe calea Victoriei. Pulsul orașului. Tânărul Ion Ozun își îndrepta pașii spre casa scritorului Teofil Steriul. Și la ușa acestuia bătuse de nenumărate ori. Făcea o ultimă și disperată încercare după zile întregi de căutări și foame. Domnul Teofil, așteaptă afară un tânăr. Ce? Nu vrea să plece. A mai fost de vreo 20 de ori. Săptămâna trecută v-a lăsat un pachet. Zice că dacă nu-l primiți, se culcă pe scări. Ei, asta e inosibile. Ce fel de tânăr acela care se culcă pe scările oamenilor? El cheamă Ion Ozun. Spune că trebuie să-l primiți numai decât. Uite, ce e. Ia pachetul și de-i rădare. Vezi care pachetă Sunt mai multe. Tu le cunoști. Mă duc să-i-l dau. Cu toate că nu asta așteaptă el acolo pe scări. Mă duc. Teofil, este eu. Vă rog să, să, să mă iertați. Recunosc că nu e un fel civilizat de a forța ușa cuiva, însă. Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră. Cum aș putea? În 10 cuvinte, cum aș putea să spun ce m-a adus la dumneavoastră? Deci, ți numai decât să mă informezi în 10 ori, în o sută de cuvinte despre un lucru care nu mă interesează, te asigur. Ții să pierdem timpul amândoi. Timpul meu e în măsura. Înțeleg tot ce gândiți dumneavoastră. Dar nimeni nu poate să înțeleagă exact ce gândește altul. Vă rog totuși să mă ascultați. Numai 10 minute. Pe urmă mă puteți da afară. Nu dau pe nimeni afară. Îi aștept să iasă singuri. Eh? Uite, poftim. Sunt 12 și 12 minute. La 12 și 22 de minute, întrevederea pe care ți-ai acordat-o singur, forțând mușa, i-a sfârșit. Vă aștept. Da... Um, am spus să începi. Um, poftim, aș fi trecut un minut. Am încercat să pătrund la dumneavoastră de nenumărate ori, din octombrie până acum. În fiecare săptămână am trecut, am bătut măcar o dată la ușa dumneavoastră. Mi s-a spus întotdeauna că sunteți plecat, că... Acum am înțeles că era un sistem. Nu voiați să mă primiți și nu voiați să mă ascultați. Nimic nu mă poate obliga să ascult pe nimeni. Pentru numele cerului nu e vorba de obligațiune. Domnule Teofil Steriu, eu am învățat să simt din cărțile dumneavoastră și mi-am spus că într-un ceas, când nu voi avea cui să mă adresez, cine să-mi îndrume pașii, am să găsesc în dumneavoastră un prieten mai mare, un părinte, un frate mai în vârstă, mai... un ocrotitor. Eu am crezut în cărțile dumneavoastră. N-am obligat pe nimeni să creadă în cărțile mele. Cum să vorbesc, domnule Steriu, domnule Teofil Steriu? La fiecare cuvânt mă lovesc de indiferența aceasta sceptică. V-am lăsat un manuscris, trei povestiri. Ceream o părere, o încurajare sau mă, o, o condamnare. Mi-a fost restituit neatins. N-a stărnit nici măcar curiozitatea unei răsfăieri de cinci minute. De unde știi dumneata? M-am uitat prin el. Nici mai bun, nici mai rău ca altele. V-ați uitat dumneavoastră prin el, domnule Steriu? nu e adevărat. Șnurul acesta și nodul acesta am fac dovada. Nici măcar n-au fost atinse. Da, dar ai dreptate. N-am citit manuscrisul dumnei tale. Cum nu citesc niciun manuscris. Ți-am spus că mi-e timpul măsură, la ce-aș citi. Cine are talent, își face singur drum. Ce, să-ți dau un sfat, scrisul nu se învață. Și talentul nu poate fi stimulat. Te naști cu acest demon sau nu te naști. Dar n-am cerut un sfat, domnule Steriu, cum să scriu sau cum să nu scriu. Am cerut un cuvânt bun, dacă scrisul meu merită. Un cuvânt bun ca să-mi găsesc o posibilitate de existență prin scris. Să mă pot realiza. Ah! și dumneata vrei să te realizezi prin scris. Se vede că e o incurabilă la vârstei. Dar de ce vrei numai decât să scrii? Înțeleg. D dumneavoastră a spus, domnule Seriu, te naști cu acest demon și atât? Există ceva în mine care, care se cere spus? Cred că nimeni nu reușește să spună în adevăr și pe de-a întregul ce are de spus. că nu reușește să fie adevărată și vie pe de Literatura devine o stilă vieții, fiindcă îl îndepărtează pe om de simplitate. Atunci, dumneavoastră, de ce scrieți? De ce? Fiindcă atunci când eram la vârsta dumitale, nu s-a găsit nimeni să-mi spună ce-ți spun eu acum. Din m-au încurajat pe această cană. Dumneavoastră știți că am... am furat ca să mănânc. Foarte rău. Mâncarea se poate câștiga prin muncă la vârsta dumitale și cu brațele dumitale. Numai atât, am furat ultima bucată de pâine de la un lucrător, de la un om sărac. El mi-a spus vorbe prietenoase, mi-a făcut loc alături, să mă încălzesc și când am știut că nu mă poate vedea, am furat pâinea lui și am fugit. Nu mâncasem de trei zile. Asta s-a întâmplat acum o lună. Mă rog, și de ce îmi spui mie toate astea? Eu nu sunt duhovnic. De ce mi le spui? Simt nevoia să mărturisesc asta cuiva. Am mai încercat să spun durerea mea unui cunoscut. Îl credeam prieten, dar n-am găsit înțelegere. Vă rog să mă credeți, eu n-am știut că sărăcia poate fi o suferință atât de înfricoșătoare. Da, asta o știu, copil. De foame și de sărăcie am suferit și eu. Dar tot atunci am învățat că suferința nu dezumanizează. Târziu, după ce realizezi ceea ce ai dorit, privești cu nostalgie spre timpul acelor suferințe. Orice om se răzbună pe suferințele trecute ironizându-le. Când un om își ironizează o durere veche, crede că a devenit tare. Nu crede numai E semnul cel mai sigur că a devenit tare. Dar ce-ți spui, dumneata? E un om ajuns, sinceritatea unei asemenea. Om nu poate fi decât calcul și ipocrizie. Dar acum te rog să-mi răspunzi fără înconjur. De când n-ai stat la masă? Ieri dimineața am băut un ceai cu patru cornuri. 12 lei. Dar pot spune că de o lună și jumătate n-am stat la o masă adevărată. E, poftim, n am mâncat o menește de o lună și jumătate și lui nu-i trebuie masă, el vrea glorie. E teribilă vârsta asta. Sunt sigur că nici foc n-ai în camera dumitale. De când? Hai, hai, de, spune! De două luni. De, poftim, și prietenii dumitale cum au tolerat una ca asta? Nu am spus, n-am prieteni. nu cunosc pe nimeni aici. Sigur, Purici n-au purici. După ce ai îndurat asta, nu găsești că e mai bine să-ți cauți altă îndeletnicire? Hm? Ești tânăr, ai încă vremi. Îți repet, foarte rare sunt cazurile în care scriitorii reușesc cu adevărat să exprime în operele lor ceea ce au dorit să spună lumii. Domnule Dumnezeu, dumneata, mai ai timp să te răzgândești. Sau persiști în nebunia Dumnezeu. Persist, dumneata. domnule Stiglitz. Nu știu eu. Boală, fără lec. Și acum, ia dezbracă paltorul ăsta. Hai, hai vino să iei dejunul cu mine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Și trebuie să vă spun cinstit, nu mă prea simt în largul meu să vă deranjez tocmai la masă. No, nu, nu faci nimic. Dom'lea ta a introdus oarecare dezordine în tabieturile mele. Poate chiar aveam nevoie de puțină dezordine. Hai! Hai, de! te Vă mulțumesc! Și zici că ai luat pe ascuns o bucată de pâine? Am furat, n-am luat. Am furat bucata de pâine, ultima bucată de pâine a unui lucrător. Am furat-o și am fugit. Așa că stați la masă cu un hoț. Nu, no, nu face nimic. Ai fost onest că m-ai prevenit. Da. Te-am invitat la dejun în cunoștință de cauză. Știam cu ce odios specimen de hoțoman da. împart partea pâinea câștigată cu sudoarea frunții mele. La propriu și la figurat. Înțeleg din zâmbetul și din gluma dumneavoastră că m-ați înțeles. Că... Poate. Și m-ați iertat? Precum se vede Pentru că și eu Da Da, da, și eu la vârsta dumitale Și aproape în aceleași împrejurări Era să fur o pâine Era să fura Dar n-ați trecut la faptă E o mare deosebire. Nu, no, nu e nicio deosebire. N-am trecut la fapte numai fiindcă pe mine nu m-au servit în prejurările tot atât de favorabil ca pe dumneavoastră. Dar legea și justiția nu condamnă intențiile. Altfel, n-ar mai exista oameni fără cazier judiciar. Exact, exact. Ai perfectă dreptate. Uh -huh. Fiecare om este un cimitir de intenții nerealizate. De intenții bune, ori de mizerabile, intenții nerealizate. Din nefericire ai dreptate Nu, nu m-ați înțeles întru totul Eu voiam să spun că... Ai în... perfectă dreptate Dar n-ai răbdare Ascultă-mă și așteaptă să sfârșesc N-am trecut la faptă, cum spui dumneata Numai fiindcă m-au împiedicat împrejurările De flămând de două zile Intrasem la o băcănie să cer o pâine pe credit Îmi nimeni o pâine mare, rotundă, neagră, proaspătă pe teșghea. Am ridicat pâinea de pe teșghea, s-o ascund la subțioară, când clinc cling, cling, clopoțelul de la ușa din stradă. Era lăptărea sa care mi-a o jumătate de litru de lapte în fiecare dimineață. A observat ceva? Lăptărea sa da, nu, nu, nu. În schimb mi-a zis, bine că vă văd, domnule Teofil, și-a început a să scormonii în pungă. N-am avut atunci mărunțiși pentru rest când mi-ați achitat și... Uite că uitați, îmi poftim băncuța pe care vă o datorez, 50 de bani. De atunci, cu 50 de bani, ce se putea cumpăra? O pâine și măcar un sfert de kilogram de măsline. Ceea ce am și făcut pe loc, în dată ce a intrat băcanul. Da, dar n-ați furat totuși pâinea. Atât ai înțeles, dumneata? Dar nu ți-am spus că faptul a fost ca și consumat? Ce mai vrei? Ce deosebire găsești? destul să fi intrat lăptărea sa cu două, trei minute mai târziu, cu un singur minut mai târziu. Pentru un adevărat scriitor, iată un subiect de roman. Ce-ai spus? Ce inepuizabil subiect. Un om care fură o pâine. Te tentează subiectul? Se poate născoci unul mai simplu, mai profund omenesc. Greșesc? Exagerez oare? Nu, nu greșești și nu exagerez. Numai că asemenea subiecte nu sunt puterile noastre ale romancierilor. Să le exploatăm, ca să spun așa. Ne depășesc. Le epuizează realitatea, le stoarce până la ultima limită și la ultima concluzie. Dincolo de tot ce e capabilă a plăsmui imaginația noastră. Și de ce vi se pare, mă rog, atât de dificil acest subiect? De ce? Ei bine, află că acest subiect simplu, omenesc, moral, social, mai a și pe mine. Trebuie să înțeleg din tonul dumneavoastră că ați renunțat până la urmă. Am fost silit să renunț. Fiindcă atunci când credeam că am atins limita perfecțiunii scriitoricești, atunci viața s-a grăbit să-mi administreze cea mai usturătoare lecție. M-a tămăduit pe vecie de orice vanitate scribăreață. Ce s-a întâmplat? Iartă, Iar te grăbești. Ai răbdare și o să afli totul. A fost ca o conspirație, ca o punere la cale, o lecție care poate să-ți fie de folos și Dumitalei cândva. Sper! Fiți sigur. Ai răbdare să vezi mai întâi despre ce este vorba. Da. Eh, vezi, titlul? Da, furtul unei pâini. L-am ales din adins pe acesta, simplu, lipsit de orice patos literar. Și acum uite-te și la cealaltă versiune. Da. E una din cele cinci versiuni la care spunea că ați lucrat anterior? Da, de unde? E versiunea teribilă, incomparabilă a realității pe care o plagiasem fără să știu într-un hal atât de jalnic încât trei luni nu mi a mai venit să pun mâna pe condei. Vestitul? Da, același, doar că este în Walden Pen. furtul unei cuini. Titlul, da. Numai că restul nu mai e plăsmuire scriitoricească. E darea de seama unui proces ca oricare altul. Afacerea Louise Menard. Proces judecat la 22 aprilie 1898 de către Curtea de Apel din Ania, din Franța. Privește dosarul, ca să ai o impresie mai direct. Așa. He, acum deschide la corț îndoit al foilor. He, ce e acolo? Exact 30 de pagini de tipar. Corp 8. 30 de pagini de autentică și incomparabilă, zdrobitoare versiunea realității, cu toate concluziile sociale și morale pe care nici pe departe n-am fost în stare să le organizez, să le întrezăresc măcar. Nici eu și fii sigur că nimeni altul dintre noi toți care aspirăm să concurăm starea civilă după pilda lui Balzac, ora lui Tolstoi. Eh, ce este, Hans? N-am și eu dreptul la un moment de răgaz. Aveți, aveți, dar așteaptă curierul de la tipografie. Să așteptă sănătos. Zice că e urgent, extra-urgent da, și că da. nu pleacă până nu semnați bonul. Altfel ci că întârzie cartă. Stau mașinile gata de lucru. Poftim dacă asta se cheamă viață. O dată, la doi ani, îmi permit și eu să cal programul și nici atunci nu mi se acordă o grație. Urgent, da. extra-urgent. Un... Iar tu? Dar tu te dai de partea celor care mă execută și mă omoară cu zile Nu famă creatură. Nu mă dau de partea nimănui. Aștept. Bine, bine, bine. N-am încotro. Hai, prezinte de cu toată maculatura aici. Și mai fă -ne un rând de cafele. Când disprevesc, te sun. Poftiți textul. Da, ce curier e? Niță sau chirică? Niță. Asta trâncănește de mână ucește. A și tu gura cu o cafea, cu un bahar de vin, cu o gustare, ceva. Spune că în 10 minute, cel mult un sfert de oră, am terminat. Da. V-am tulburat tot programul de lucru. Dați-mi voie să plec și. Iertați-mă că m-am eternizat aici. A, crezi că de hatără Dumitale am prelungit acest dejun? Nu, no, din egoismul meu. Așa e, egoism? Atunci ce s-ar mai chema altruism? Omenie? Ospitalitate? Dragoste părintească? Te învață -te să te dezber de boala vorbelor umflate. Am oroare de ele. Da da, da, da, da. Ce are a face aici altruism? Stând împreună de vorbă, m-am regăsit pe mine la vârsta Dumitale. Cu toate naivitățile sale enfatice. Dezbaterea noastră de azi are nevoie și de o concluzie. Hai la lucru amândoi. Te asigur că nici pentru dumneata nu va fi timp pierdut. Citește dosarul lui Menar. Anfi! Da, Vino aici, ia-mi de să-l faci fericit pe nița al tău ce o guralit. Iar dumneata, stimate amici, Ion Ozun, spune drept dacă mai ai curaj să scrii romane după lecția pe care ne-a dat-o realitatea și viața. Căci ăsta este dosarul lui Menar, Menar, pe care l-ai citit în vreme ce mă ocupam cu corecturile astea infecte. Adevărat. Nici nu mi-aș fi închipuit în ce măsură realitatea depășește imaginația scritorilor. Dragul meu, fiecare fapt divers ascunde adesea sub banalitatea lui cel mai fantastic roman. Lupta scriitorului nu i să mai adauge ceva, ci să simplifice și să facă faptul divers credibil. Pe urmă să-i caute și să-i descopere ițele omenești mai puțin vizibile, cauzele și efectele subterane sau consecințele pline de neprevăzut din viitor. Uite, eu pot să-ți relatez alt caz interesant cu concluzia încă mai neprevăzută, pe care o rezervă realitatea. S-a mai găsit, acum vreo 20 de ani, adică prin 1905, un om care să fure o pâine, chiar aici, în București. A fost prins și dat în judecată, exact ca femeia aceea din Franța. A avut noroc, dar nu pentru el, ci pentru altul, pentru un june avocat din capital, în goană, după pledoarii de efect. Pe atunci era aproape un necunoscut. Pledează și el, tot atât de patetic și de zdrobitor ca avocatul numitei lui Menard, obține și el achitarea, îmi cade sub ochi un ziar cu amănuntele procesului. Pe atunci mai citeam ziare și fapte diverse. Iar sub impresia povestirii mele ratate de Colea, mă împinge nu știu ce geniu rău să pun mâna pe condei și să scriu un articol în care l-am ridicat în slavă pe junele și inimosul apărător. Singurul articol de acest fel pe care l-am scris în viața mea. Și o mare eroare. Nu-mi vine să cred. Dacă n-ai răbdare, așteaptă. scriu deci articolul. Îl reproduc și alte gazete, îl comentează. Publicitatea gratuită pe care o aștepta junele avocat ca pe mana cerească. Atât aia trebuie. În trei ani a fost deputat, în șase o personalitate a Partidului Liberal, pe urmă ministru de câteva ori, bineînțeles și al Justiției, unul din cei mai nerușinați și mai cinici demagogi căruia eu, fără să-l cunosc, am servit prima trambulină să se avânte, ca să vezi unde duce literatura proastă. Am ghicit cine e individul. E gică Elefterescu, ministrul Justiției, hmm. nu-i așa? Îmi pun capul că ăsta e. Păstrează-ți capul, fiindcă ți-o fi de folos pentru altceva mai bun. Ți-am spus eu că e ăsta? Sunt alții destui, vreau duzină măcar. Știu eu că ăsta e. Crezi ce vrei? Dinspre partea mea, mi se pare că e mai bine să ne întoarcem la cele ce te-au adus la mine. Ați făcut și așa foarte mult pentru mine, deci nu știu cum să vă mulțumesc. Ți-am mai spus că detest vorbele mari. O să-ți opresc manuscrisele. Le voi citi și le voi trimite întărite de un cuvânt al meu La revistele mai bănuitoare și mai închise numelor necunoscute Pentru ele îți ofer un avans de 3.000 de lei Bani cu care poți trăi o lună, două Asta nu, în niciun caz Iar începi? De ca să nu te ofenseze ceea ce îți poate părea o pomană Îți atrag atenția că revistele îmi vor trimite mie banii cuveniți Astfel nu-mi datorești nimic nu vei avea de ce să mă opolești Ca pe un odios creditor Cum vă puteți închipui așa mă? Nu mi-închipui nimic Ajutându-te am senzația că mă ajut pe mine însă. Așa că poți pleca liniștit Mi-ai oferit o dimineață Mai puțin obișnuită Eu sunt cel care rămâne dator Hai, du-te și așternete pe lucru De asta vă asigur Să nu aveți nicio îndoială Vă mulțumesc Suflet, Ion Ozun găsea calea victoriei încântătoare. Din soare îi părea un joc feieric. Asprimea iernii o amăgire. Trecând prin fața redacției unde lucra Mirel Alcaz, îl observă pe acesta în pragul ușii, făcându-i semn cu mâna. Întoarse capul. Dar Mirel Alcaz nu e omul care se ia aminte la astfel de mofturi. Dovadă că și acum sare din ușă, îl apucă pe Ozun de braț și îl târăște pe coridoarele redacției. De când te căltezam o seară, mi-a parcă a intrat în pământ de disperare să o vreme când n-aveai nevoie să mă cauți. Te logeai toată ziua de mine pe aici A, Așa văd că, că, nu, că mă budești, mi și n-ai dreptate Ascultă-mă da. cu puțină răbdare, nu-ți cer mai mult Am spus că te căutam, parol O săptămână se împlinește mâine, da, exact mâine Află că am încheiat-o cu patron Lichidare generală, plec de la ziar pe chestii de principii, dragul meu Am o combinație mai bună Facem un ziar nou numai cu elemente tinere și independente Un ziar de atac și de energie Se va numi Buința E ce zici de titlu? Titlu tare Uite și afișul Ei, ce zici? Da, e. Ce frumos afiși! Ce frumos, bă, că este admirabil, genial! Parol, uite, mâna aceasta care exprimă voința este o capodoperă, e simbolul unei generații! Generația care a făcut războiul, a luptat la mărășiști, i-a plăcut teribil și lui George și tuturor! Uite-te și la colaboratori! M? N-ai nimic de obiectat? M-am uitat, am văzut. E, nu te super că te-am trecut fără să te consult, dar n-am avut de unde să te iau. Dar, uite-te și tu, ce companie. Toată floarea unii generații, Monșerami. Se mira minu, cum de-am putut recruta pe toți. Secretul, cum ți-am repetat de atâtea ori, era simplu. Relațiile, Monșerami. Cine-și cultivă relațiile, nu rămâne pustiu. Cred că n-am făcut treaba dacă te-am socotit de-al nostru, fără să mai aștept o răspuns. Între timp, eu. Aranjeasem altceva. Dar ce altceva, dreagă? Că... Dar unde ai putut să aranjezi altceva cu bandițe ăștia de patron care te exploatează și te storcă pe o lămâie? Tu raps și ei se înțelesc. Acum gata, semnezi un bon și primești un cont. Parol, altceva ce mai faci? Pe unde umbli? Ia spune mi la, de la maestrul, de la Teofil Steriu. Am luat dejunul cu el. Ah, <laughs> Uh, ai luat dejunul cu el? Păi da. bravo dragă, bravo monșer, pe ce-ți spuneam eu? Relațiile, cultivă relațiile. Amicita lui Tofil Steriu este un capital, iar numele lui un gir. Uh, nu te faci foarte să de la el o colaborare și pentru gazeta noastră? Știu eu, să vedem. Îți eh, mulțumesc că... cu anticipație. Hai, du-te acum la caserie să-ți încasezi bono. Hai, pui ce mai stai, da, du-te! Da. Da Vă spun sunteți de aici, de la redacție? Nu, nu de la redacție astea, dar cunosc bine locurile. A, atunci, poate știți cumva încotro se află eu de mică publicitate. E, cum să nu? <ră> Poptiți după mine. Mulțumesc. Aici, în stânga. Mă mulțumesc. Mi Stați puțin, mi se pare că ne-am cunoscut cândva. Nu sunteți domnul Ozun, gazetarul? El în persoană. Oh, ești salvatorul meu, domnule Ozun. Cum, dacă-ți amintești asta toamnă, când a călcat acceleratorul o femeie. Dumneata, da? Dumneata mai mult de pe linie. Veneam un expres. Da. Mă cheamă Costea Lipan. Acum îmi amintesc... Știați că... că tot o să ne întâlnim noi odată și odată, domnule Ozum, de mult, ori mă gândeam... Am căutat de în ziar numele dumii Dar din păcate n-ai avut cum să-mi găsești numele pentru că am scris până acum sub pseudonim. Ah, de în acum încolo fapt. va fi altceva. Da? Facem un ziar independent, un ziar de luptă. Poate că ai văzut afișele, Voința. Da? Acolo voi semna cu numele întreg. Nimic nu mă mai împiedică să-mi exprim ideile. Te invidiez, domnule Ozum. te invidiez. Te vizezi și mi se pare că te rețin. Nu, nu, nu. Și eu tot aici am treabă la administrație. Am o mică socoteală. Lichidarea unei restanțe. Ah, eu dau un anunț pentru o meditație. Sunt în conflict cu familia. Vreau să-mi organizez viața pe cont propriu. Ideile mele cam rebele. Supără tradiția burgheză a familiei. Înțeleg. Și dumneata vrei să fii independent, să ai libertate. nu așa? nu așa? Conflictul cu familia burgheză va dura cât are să dureze umanitatea. Adică nu... Mentalitatea și tirania burghezei. spun Turgenev și Jid. A apărut acum un prim volum dintr-un ciclu mai mare, Letibo al lui Marten Gogar. La genetică dona? Da. Eu nu știu ce va urma în alte volume, dar știu că în primul a disecat falsa virtute comună de neîntrecut anatomist. de fi observat și din atâta că nimic nu discreditează virtutea mai mult decât oamenii pretinți virtuși. O carte ca asta trebuie scrisă și despre îmbuibații care își plimbă o sânzele pe calea victoriei. Ai observat în ce nebunie trăiesc toți? De bine mă bucură. Grăbesc singur sfârșitul, la care îi așteaptă și nu să ierte. Eu găsesc totuși că acest oraș este foarte frumos. Mă uit ca și pe fereastra asta și văd în veiciunea trecătorilor de pe calea Victoriei un optimism de țară tânără, de popor tânăr. Optimism? De oraș tânăr. Optimism da. în da. asta? Nu vezi că pe calea Victoriei oamenii care ar putea să respire robuste și optimism n-au loc de paraziții cu blănuri și la îi vezi cum trec, cum se, cum se salută, cum se invidiază Îi văd alergând și mă bucur Știu că alergă la judecata cea mare Dunea ești un revoluționar, primești din Sunt, sunt, adică aș vrea să fiu Uresc societatea aceasta, trăiește într-o complicitate murdară Uresc mari capitaliști, paraziți, burghezi, lujbași, lași, politicieni, veroși Domnule Ozun Am să plec și... și am să-mi fac singur viața, singur A, tu, tu, tu, tu Sabina Tu ai să rămâi captivă lor Aș vrea să înțelegi că asta mă doare. Când pleci? A, nu, nu avea grijă. Nu azi, nici mâine. Peste o lună, ori peste două, când voi ajunge să nu mai datoresc nimic nimănui. Până atunci, mai bine să-ți ajut la traducerea ta la latină. Tocmai cu asta, ajută-mă. Așteaptă-mi un moment să-mi aduc arătă și Familia Constantin Lipan. Oh, aici, aici! Aia, iată-l și pe Ana! Luați loc, vă mă rog, luați loc! Dragă Ana, am să-ți prezint trei nepoate ale mele, trei surori. Lola, Lulu și Liz. Trei creaturi admirabile. Iar acum să te prezint nepotului meu, Guță Mereuță. Unde te-ai ascolti, Aici. Să știi că, deși se bucură de faima unei judecători temut, cu febeile e foarte timid. Uite, ea e domnișoara Ana Lipan despre care ți-am vorbit. Încântat, domnișoara, încântat. Ei, dacă ești încântat... Te las în compania Anei <coughs> Vă place să dansați domnișoară? Da Deși cred că e obositor Nu, deloc, deloc Dansul nu mă obosește deloc Aș putea să dansez cu dumneata Dar nu știu dacă Regret, nu, nu știu să dansez oh, nu, nu face nimic, domnule mereu. Locuiește de mult în București? Uh, M-am mutat, un am mutat în de două luni. Eu de după război tot în provincia am stat, știți? Mă crezi, mă ta, domnișoară, că până la mutare n-am fost niciodată în București. Oh, tot mai bine. Capitala e un teren prea prielnic pentru tot de banită. Ah. <laughs> da. noi în provincia te formează adevăratele caractere. Omul se adâncește. Are mai des prilejul să se confrunte cu el în sfârșită? Da. Ana, da? l-ai cunoscut actorul Scarlatozie? N-am avut plăcerea. Vai, dar asta e scandalos. Oh. Este cel mai chic tip din capitală. Ah? Da, îl vezi, e bărbatul acela no? cu părul ca o cască de zmoală. Care îl te LULU Care-i care Că sunt doi Și ce mai bruneți? Celălalt e Mirela Iată-i că vin Hello, Scarla! Iată-mână picioarele dumneavoastră Scarla are și o coleție nemaipomenită de țigări Păcat că nu iubește femei. Trebuie să schimbăm subiectul de discuție Să apropie personaje importante, dragii mei Ministrul Justiției, Procurorul General, câțiva bancheri și